Відпустив його, знову відпустив. То був купець, нічого не знав. На сім світі немає таких людей. Чом той самозванець? Пише тобі. «Дякую за те, що я дарував йому життя. Тепер хочу віддячити тим самим. Має намір підняти всю імперію проти султана. Але згоден поділитися владою зі мною. Собі хоче румелію. Мені віддає Анатолію». «Віддає ще не маючи?» Має певність, що матиме. Пише так. «Я скажу всьому світові, що я думаю про їхніх богів, ангелів, про їхню справедливість і тугу за свободою в душах людей, позбавлених майбутнього. Людей, єдине багатство яких – ненависть». Роксолана вимушена була визнати, що лже Мустафа – позбавлений гострого розуму. «Ти не відповів йому? Чому б мав відповідати заколотникові?» Треба подати йому якийсь знак. Ваша величність, слухай мене уважно. Силою цього чоловіка не слід нехтувати. Я повідомлю про самозванця падишаха, а ти подай вісь заколотникам. Знайди спосіб». Згодом, нікому не кажучи, спорядила Гасана з його людьми знов до польського короля. Веліла будь-що схилити короля, вдарити на орду, поставити свої заслони, може й коло Очакова та перед Акерманом. Султан далеко, в Рубелії колотиться самозванець. Величезна імперія може не сьогодні-завтра розвалитися. Коли ще буде краща нагода? «А коли король знову злякається, ваша величність?» – спитав Гасан – Подайся до московського царя, кинься до тих невловимих козаків, знайди відважних людей, але не вертайся до мене з порожніми руками. І лишилася сама вже й без вірного Гасана. Відтоді душа її замерзла, так ніби війнуло на неї за Азамхарія, того відділення пекла, де панує такий холод, що коли випустити бодай краплиночку, все живе на землі загинуло б. Вона овіяна пекельним холодом Аззам Харія. Туга обіймала її така безнадійна, що не помогли б навіть найдорожчі на світі султанські ліки. Розтерті на порошок коштовні камені, за кожен з яких можна купити цілий багатолюдний город. Її знерухомлене серце кривавилося від болю за синів. Шалена її душа закам'яніла від туги. Думала про своїх дітей. Малими прив'язували їх до чорної, як нещастя, дощечки, щоб не дихали занадто жадібно і не захлинулися повітрям. А вже обступали їх демони смерті, які ждали, коли захлинуться її сини власною кров'ю. Який жах! Усе, що вона ціною свого життя відвоювала у демонів, ставало тепер перед загрозою понищення. Нищилося жорстокою послідовністю в неї перед очима. І не було рятунку. Може, і султан тому так часто втікав однею в походи, відаючи, що нічим їй не поможе. Поїхати, однаково, що умерти. Він умирав для неї більше і більше, але вертався все ж живий, а синів приносили на ношах смерти. То хто ж панував над її життям? Сонце затоплювало безмежний простір Софії, снопи світла падали згори, що сили ударяли в червоний килим, і, мов би, червоний дим зіймався в соборі. Все тут клубочило, рухалося, оберталося, йшло хвилями, від яких паморочилося в голові. Роксолана, ховаючи світони самовитого обертання, зайшла за один з чотиригранних велетенських стовпів, спробувала знайти заспокоєння в холодних мармурових площинах. Розпачливо чепилася поглядом за мармурові плити, якими обкладений був стовп на всю свою височинь. Червонясті плити були в якихось химерних візерунках, мов забуті письмена давнини, ніби послання до потомних від тих геніїв, що супроводжували цю святиню. Безконечність простору, мов би, повторювалася в примхливих візерунках каменя, що довгі-довгі віки промовляв до кожної заблуканої душі своїм барвистим голосом. Заплутаністю, причаянністю. А може, це тільки гра її зболеної уяви, або ж торжество злих сил, які навіть чисту поверхню марму розуміли скаламутити, ніби невидющі очі долі. Блукала по килимах поза стовпами, стривожено розглядала візерунки –